Salmul 268 Cununa Sfinților Constantin și Elena Bucură-te, Sfinte Constantin, fiindcă asemeni mamei tale, Elena și tatălui tău, pe creștini, în conducerea împărăției, ai ridicat. Bucură-te, Sfinte Constantine, fiindcă Domnul ruga ți-a ascultat și prin semnul Sfintei Cruci biruință contra Păgânul lui Maxențiu ți-a dat. Bucură-te, Sfinte Constantine, fiindcă Domnul Iisus, cum să faci steaguri cu semnul Sfintei Cruz ți-a arătat. Bucură-te, Sfinte Constantine, fiindcă libertatea credinței creștine. Prin edictul de la Milan ai legiferat. Bucură-te, Sfinte Constantine, fiindcă cetatea Constantinopolului Domnului Iisus, ai închinat și ea ca un far al lumii creștine a stat. Bucură-te, Sfinte Constantine, fiindcă Sfintele Sinoade le-ai convocat și Crezul Creștin, ca rugăciune ei l-au rostit răspicat. Bucură-te, Sfinte Constantine, fiindcă Mama ta, Elena, Bisericile din Nazaret, Betleem și cea a Sfântului Mormânt ca pe niște temple ale Duhului Sfânt le-ai înălțat. Bucură-te, Sfinte Constantine, fiindcă Eresul Arienilor. Din grădina Ortodoxiei, ca o l a aruncat, bucură-te Sfinte Constantine, fiindcă prin grija mamei tale, Sfânta Cruce s-a găsit și pe templul altarului s-a ridicat, bucură-te Sfinte Constantine, fiindcă așa, cum pe creștini i-ai crotit și i-ai mângâiat, tot așa, un loc de cinste Domnului Isus. Hristos ți-a dat.